Get to the Hej och välkommen till filmpodden nummer 18. Tjena Gustav. Tjena Per. Tjena Patricia. Tjena Per. Ska jag dra lite Wikipedia-information om gästen, eller? Tycker ni det? Mm. På din Wikipedia-sida står det så här. Patricia är syster till Robin. Alltså inte Batmans Robin, utan Robin i filmpodden nummer 5, Robin och Batman. Alltså den Batman, men inte den Robin, utan din bror. ja, ja. jo, det stämmer. Mm. Vad bra. Ja. Då har vi helt på det klara med vem du är. Vilken är din favoritfilm och varför? Jag hade ju väldigt svårt för den här frågan då, eh, men jag utgick från den som jag hade sett flest gånger mm -hmm. och det, det blev Sagen och ringen-filmerna. Om de, det är någon så roligt att se på dem med mig. För jag kan alla utan till. För jag se på dem själv. Det brukar vara bäst för den som är med. Är frågan Har du sett alla bakomfilmer också? Vad, ah, äh, vad heter de? Alla extra material. Ah, jajamän, mm. De kan jag utan till med. Mm. <laughs> det är en ett gäng timmar. Mm, det är några timmar. Ja, men de är, det, är väldigt, det är bra extra material. Det är väl det mm. extra material som jag typ har gratit i nästan. Mm. Oj! De är inte mm. fina. Det är som jag har se dem. Hur många timmar är det? Nio eller något? Ja. Ah, eller är det alltså, är det det... sammanlagt eller per film, jag kommer inte det... ihåg. Nej, det är nog tre kanske per boxare. Ja. Ah, oj, jag har jättedålig koll. Mycket Ja. Jag bara, ah. bara lyssnar. Äh, kollar. Mm. Mm. Favoritmat? och gud. Eh, Går det att äta? Just nu... <laughs> just nu är jag inne på sushi som jag äter väldigt ofta. Ah. Mm. Jag, jag, jag smakar på det här nyligen faktiskt. Mm. Och det smakar inte alls fisk. <laughs> ja, det, första, nej, precis det. Man är ju tveksam till det första gångerna. Men jag har också sålt på det. Jättebara mm. i Lamborghässoshistor. Det finns mycket. Det finns en väldigt nära som vi brukar handla på. Det mm. mm. ska vi <laughs> ja. eh, 37-38. Oj, det var stor. Eller? Det är ganska normalt. Nej, det var inte. <laughs> inte för jag <inte> <laughs> Nej. nej. <laughs> jag tänkte på fel. <laughs> När vaknade du då? Eh, klockan, vad sa jag förut om Halv nio, nio. Ja. Mm. Hur dödar man en zombie? Eh, det, är väl bäst det är väl att hugga huvudet av den eller något. Det låter bra. Tim mm. Jacob eller Tim Edvard? Team Edvard. Det var självsäkert svar. Nej, men jag tänkte på. Det är det bara mm. från i slow <laughs> Nej, <laughs> Han är minst <laughs> Ja, kanske. Ja. Då fick vi eh, frågan av Martin Tillqvist då för... Eh, Gongen. Vilken är den mest överskattade filmen? Mm. Och där har jag fått ganska många svar den här gången också. Allt är kul med många <här> svar. Ja, verkligen. Alvaro Rodriguez säger The Artist. Johan Andersson säger Nolans andra Batman-film. Det håller jag inte med om. Jag är lite rädd för att han har rätt, för jag vågar inte somna riktigt. Jag vet jag att det är några paket inför mig. Anders Järnböcker säger Avatar. En bra film som dessvärre blivit lyft. Allt för högt i skearna. Daniel Karlsson säger baksmällan var inte så rolig som folk sa. Stefan Hermansson, hundraåringen som klev ut genom fönstret Det är jag nog villig att hålla med. Även om den var ganska bra så är den lite välhypad. Sitter Patricia och nickar också. <laughs> Christian Brax säger Avatar. Hans som säger World War C. Gör en film på boken istället. Ja, det har jag också hört. Fast filmen var inte så dålig ändå. Eller? Nej, jag tycker den var helt okej. Men ja. jag kan tänka mig jag har för mig, att jag har hört att den skiljer sig väldigt mycket från boken. Så. Ja, det har jag också hört. Uh, Patrik Vlad Blomqvist säger Avatar. Carl Johansson säger tredje Batman-filmen. Andra är ju hundra procent perfekt förutom de sista 35 minuterna. Med tanke om filmlängden är det inte, va? Vi pratar om en annan gång. Ja. Uh, om filmlängden. Jag vet inte hur lång andra är riktigt, men tredje är ju väldigt lång. Ja. Uh. Och den håller jag med mig lite överskatt. Björn Bergström säger Lost in Translation, säger jag, Och duckar. Händer ju ingenting i den filmen. Kanske var trött när jag såg den. Mm, det är bra att han duckar där för mycket. Martin Abrahamsson säger två på en spark, jag har ingen aning om vad det är nånting eller. Jag försökte googla men hittar ingenting. En film av sig själv kanske. Nej det är en hemmapinse ja. man har gjort. <laughs> Antoni Gustafsson säger Lesen Larsed vann men Drive och den håller jag inte med. Att den är överskattad så håller jag inte med. Min bror Jakob säger Akira Kurosawas Run eller Shining Town. På Twitter säger i Olja, James Camerons Avatar. <laughs> Överhypad, endast för sina fina specialeffekter. Storyn är platt och håller ord Det var bra namn jag. Ja. <laughs> och sen så har vi då Martin Tillqvist som säger Tänkte det Artist men det får bli Chicago. Sex Oscars, really? Nej, det var ingen hit. O-gillar oh, ju för sig musikalfilm. Och det grövsta, jag älskar musik men hatar musikalfilm. Le Miserable var bedrövlig tycker jag till exempel. De fun det funkar inte att sjunga replikerna för mig. Två undantag som är 8 till 9 och 10 är Mamma Mia och Sandy Music, riktigt bra filmer. Skillnaden är dom att de inte sjunger replikerna. Att de sjung Martin replikerna när han såg på filmen Ja, uh -huh. och det funkar inte alls. Ja, vad ja, förstår jag. Eh, mm. uh, ja vilken vanda var väl avataren till? Ja, det var det. Det verkligen mer det. har det någon något svar. Mm. Det var jävligt att ta det Sen håller en gång. Jag inte med Martin om att uh, Mamma Mia ligger ända uppe på 8 9 8 till 9 och 10. Ja, sätter den riktigt. Riktigt inte, riktigt. inte riktigt. Nej, jag vet inte. Jag höll nog kanske lite med Chicago där. Jag ja. hade för mig att den var jätte, jättebra så såg jag den för någon månad sen Och då tyckte jag att den, just att den var ganska långsam. Mm. Ja. Sen tycker jag låter låterna är jättebra, men däremellan var Men jag har också långsamt. svårt för musikalfilm. Jag faktiskt. älskar ju annars, men mm -hmm. ja, jag, tycker jag är ganska ju ganska musikal. Mm -hmm. Då ser jag heller musikaler live. Sen, ja, det var det jag hade. Har du någon för? Öh, nej. Nej. Men äh, Martin sa jag här, som flera Flera av hans kompisar som har lyssnat, plus min lillebror som bor i Kina. Ja, just det. Så nu har jag en i Kina också. Ni får mm. hälsa honom välkommen i nästa avsnitt. Hej Martins bror, jag vet inte vad du heter, men det. hej. Eller hej, eller vad säger man på... Hej. Och vi har ju väl även en lyssnare i Australien, eller? Har han flyttat tillbaka? Nej, han har flyttat tillbaka. Han har flyttat tillbaka. Han, han, han är i Stockholm. Ja. Anton, du lyssnade förra gången då, så när Robin, inte din bror, var med. Ja. Så pratade Robin om en... ...film som var lite Taken som jag inte visste ja. namnet på. Och Antoni sa att det finns en till Taken med Vandam som inte han heller visste namnet på. Men <laughs> då har vi tre teckenfilmer. Okej. Okay. Bara så vi vet. Ja, det, det löste ju inget. Men... Äh, nu kör vi lite nyhetsinslag mm. Ska jag börja eller? vill mm. du kanske inte ha något. Kör du. Då har vi den här stora Marvel-släppet då. Marvel gör som DC gjorde för några veckor sedan och går ut med vad de ska... De måste vara tvungna att kontra lite. Ja, precis. De kontrar ju. Gillar du superhjältefilmerna? Mm, de flesta är det väl. Först så har vi två filmer kvar att avverka i den så kallade fas 2. Och det är Ant-Man och Avengers äh, Age of Ultron mm. som kommer nästa år. Och avengers filmen är den som avslutar fas 2. Sen drar fas 3 igång 6 maj 2016 med Captain America Civil War. 4 november 2016 Doctor Strange som... Äh, Benedict Cumberbatch har blivit kastad till. Jag tror inte på han alls. nej. Ja. Han är ju bra. Ja, men inte som Doctor Strange. Jag kan inget om Doctor Strange. Inte jag heller, men jag tror det han passar. <laughs> jo, det tror jag. Utan att veta något. Eh, 5 maj 2017, Guardians of the Galaxy 2. Och det är James Gunn som regisserar den också. Samma som förra. 28 jul, eh, juli 2017 kommer Thor Ragnarok. Det är inte internationella än. <laughs> 3 november 2017 kommer Black Panther och det är en kille som heter Chadwick Boseman som har blivit kastad som Black Panther och det är starten på en trilogi. Jaha, oh, intressant. 4 maj 2018 kommer Avengers Infinity War, part 1. 6 juli 2018 kommer Captain Marvel, som jag inte vet så mycket om heller. 2 november 2018 kommer The Inhumans, som jag vet ännu mindre om. Vet du något om det? Nej. The nej. nej. Det är någon, någon ganska okänd Marvel. Eh, och så 3 maj 2019 kommer Avengers Infinity War Part 2 som avslutar 3-fasen. Jag tycker det känns väldigt långt fram. Ja, alltså den här ju superhjälten. vågen har ju hållit i länge nu ja. bara. Så frågan är om, de verkligen, om folk är intresserade ända fram till Ja, men de har ju 2020. pengar för, De har ju pengar för det. Men frågan är om mm. inte värden in är gunder innan dess. <laughs> ja, det är ju det också, 12 12 Aponors armé. Så det är inte serie. Mm. Jag kollar trailern idag. Jaha, det har ni mycket... sett den? Jag har nog sett den, va? Ja. Den var ganska dålig. Ja, mig. <laughs> precis vad jag har skrivit här. Ser man trailern så verkar den väl inte vara någon höjdare eller? Nej. Tyvärr, för filmen är ju asenbra. Ja, bra. det verkar inte alls vara i samma klass. Har du sett den? Nej, den är dålig på att se nya filmen. Ja, du mm. då? Ja, det... jag vågar knappt börja, för då sitter jag här ja, mm. tre timmar. Mm. Ja, man Vad vi nu då? Har du något mer? Nej, inga mer nyheter. Okej, då Jag kör hade vi. Bara, körde bara Marvel Racing ja. där idag. Jag har den här lite om um, så det blir en serie. Mm, den och har ju en viss... massa avsnitt nu. Ja, känns precis. Den, det, den blev <laughs> visst en liten mini mini, mini serie mm -hmm. Jag tror att avsnittet är typ 2-3 minuter långa ungefär. Mm -hmm. Och sen animerad. Men den var rätt underhållande. Okej. Okay. Så får man väl gå in och se, tror. Mm. Då kör vi lite övrigt. Ja, det kan vi göra om vi har något. Mm. Vetenskapsradion Historia heter podden som tar, tar filmer och recenserar dem ur historisk synvinkel. just yes, det hörde jag också. Det, är ju, det var ingen film på det egentligen. var ingen. De tar upp filmer ibland så, här ja. och så. Men det var roligt det. Mm. Då kör vi Martins filmkort. Och då får Patricia läsa den här gången. Mm. En, liten, eh, vad säger man? en liten ny tradition som vi införde förra gången. När Martin, <laughs> <Tradition>. går, <laughs> när Martin var vänlig att ge oss ett eh, filmquizspel. Mm. Det blir en skoj. Mm. Är ni beredda? Ja. Då börjar vi med första. Eh, vilken komisk karaktär utbrister följande i vilken film? The pen is blue, the pen is blue, the goddamn pen is blue. Uh, liar Liar, Jim Carrey. Jag vet inte vad han heter. Ingen ordning. Ja. <laughs> eh, Fletcher Reed heter ah, han men jag. det är ju Liar Ja, ah, okay. mm. ah, jag var jag med. Eh, då tar vi nästa. Morgan Freeman har nominerats till fyra Oscar. För vilken film vann han även sin första Oscar? Av följande, Seven, som var 1995 Unbreakable, 2000 Eller Million Dollar Baby, 2004 Jag tror på den första Jag tror på Million Dollar Baby Yes, 2-0 <laughs> <laughs> <laughs> eh, Vilka tre respektingivande yrken Förfalskade Frank i Catch Me If You Can 2002 intyg ja, Just då eh, Pilot, läkare Och advokat Rätt. Mm. Ibland blir det knäppt Vad är originaltiteln till Hur jag lärde en FBI-agent att dansa maringo? Gustav, My Blue Heaven. Åh, yep. oh, snytt. <laughs> Ibland blir det knäppt. Ja, heter det heter då. Eh, vilken skådespelerska slog ut 600 andra kvinnor och vann 2005 The Ladies Only, No Limit, Texas Hold'em i World Series of Poker? Mm. Gustav, jag bara isar Charlize Theron. Nej. Jag har ingen aning, så det här var en kortgivad tradition <laughs> <Ja>. <laughs> Jennifer Tilly, kanske mm -hmm. mm. Och sista då eh, Vilken svensk film från 2003 Behandlar tre familjers öden Under en och samma kväll? Åh! Oh! Eh, Tic Tac Just det, ah. om jag vänder mig Ja. Ah. En av mina favoritsvenska filmen mm, Aldrig sett, det var dem Jag kan lägga den där, det är 5-0 Nu ska du vara tysta. <laughs> Ja, vi får väl se om den uh, traditionen lever vidare, eller? Jo, det är klart det är. Det är lite roligt i alla fall. Mm. Men då går vi på för svenskare utpliker, då. Ja, det är vi. Må kraften vara med dig. Ska jag lämna det till dig, eller? Mm. Patricia, jag är din pappa. Ja, precis. Eh, Star Wars. Tack. Bra, bra, bra. Den var lätt. Mm. Jag ser dött folk. Det vet jag. Säg det då. Åh eh, oh, gud, det här är en det här Det kan bli så ibland, ja. faktiskt. Åh, sjätte Bra. Där kommer det. Mm. Jag är kungarna av världen. Tack, Jag tar vad hon har. Eh, När Harry möter Sally. Bra. Jag behöver inte ta andra deltråden. Du köra, nej. Och <laughs> ty för det. Mm. Då kör vi en på svenska eller på engelska som är svensk egentligen. Mm. I'm so tired, Patricia. I nu no more. <laughs> Jag tyar inte längre, Kaloska. Ja. Ay, ja. Utvandrarna. Ja. Då kör vi filmläxan. Ja, Och där fick vi det stora blå från 1988 av Luke Vi fick den av Luke <laughs> Ja, precis. <laughs> <laughs> jo, snällt då. No. Nej, men den jag sett. Men den jag såg jag ganska nyss. Den kommer jag ihop. Ja. Jack och hans ständiga rival Enzo är mästare på fridykning och har gjort en karriär i av tävlingen. Jacks fixering av dykningen kommer från hans ovanliga förbindelse med havet. Medan Enzo Frodas av utmaningar av dess naturliga fara. På en av sina resor möter Jack amerikanska Joanna Rosanna Orquette. För det. För det senaste, mm. Som blir attraherad av han Och följer med honom genom Europa För att dela hans äventyr Och tragiska band men en så. Mm. Har du sett den här? Nej Hemsk början och den jättehemskt eh, det, det kanske är. <laughs> Jag kommer ihåg den här jätterhemska Men jag kommer inte exakt ihåg Hur den började men... Hans pappa drunknar mm, Och han kan inte göra någonting Nej Han bara står och skriker mm. det var, uh. Och sen drar de en jätterolig sak I min by finns det talesätt mm. jag, jag kommer inte ihåg vilket var han nu Kommer du ihåg? Nej <laughs> Och sen när de ska dyka under. Då kommer jag på mig själv att jag sitter så här. Oh, denna, ja. ja, det kommer jag ihåg att jag med. <laughs> det var lite jobbigt. Mm. Lite ja. skum var den. Ja, men just de scenerna är faktiskt väldigt spännande. Så. <laughs> jag kommer ihåg att jag såg den för jättelänge sen Så såg jag om den för något år sedan eller någonting. Jag tyckte inte att den höll lika bra då. Nej, jag tänker man så. Jag tycker musiken är väldigt bra. Ja, tycker jag är mer bra. Jag vet inte. Men, den, nej, men den, den är bra men inte riktigt så bra som jag kommer ihåg. Ja, det är sant. Så kan man sammanfatta min med, tror jag. Mm. Denna film var sån succé i Frankrike så att när den spelades i över ett år på biograferna. Mm. Det är imponerande. Mm. Den får fem av tio sjöjungfrus av mig. <laughs> ja, jag vet inte vad den får av Sen fick vi The Indian Runner 1991 och den är gjord av Sean Penn. Den är gjord av Sean Penn, ja. I rollerna ser vi bland annat Viggo Mortensen, David Morse och Patricia Arquette. Mm. En ny Arquette. Patricia också. <laughs> och så ser eh, I mindre roller har vi en som heter Valeria Golino. Och när jag såg henne så tänkte jag direkt på Hotshots. Ja, det här har jag skrivit skrivit på också. Hon spelade in den samma år faktiskt. Hon är Hotshots, utropstäcken, glad mm. Och så, så var Benicio del Toro med i en halv minut. I hans, en av hans allra första roller. Jaha. Jag vet inte om du såg henne ens. den Nej, det var det inte. Han var pojkvän till eh, någon som kom hem till dem. Jaha, jag tänkte inte på det tänkte jag inte få. Kul. Mm. han är bra Mm. Springsteins låt Highway Patrolman ligger till grund av den för denna Cain-Abel-drama om två bröder, två bödlar, <laughs> i det amerikanska bibelbältet. I filmen som är Penns regiddebut ser vi för övrigt en Charles, Brownson, Charles Bronson, Charles ja. Brownson. Och en totalt i Dennis Hopper ett av mm. birollerna. Mm. Tragisk. Väldigt tragisk. Jag vet inte vad jag tyckte om den här riktigt. Pretentiös dialog har jag skrivit här. Det var väldigt... Man pratade hela tiden om metaforer och kändes väldigt onaturlig dialog, tycker jag. Oh, och sen eh, tyckte jag att karaktärerna var väldigt svåra att sympatisera med. Viggo Mortensens karaktär, han har oh, man ju hela tiden. han var ju Det känns som att det hade varit bättre om man kunde sympatisera lite med honom, men han bara... Han gjorde inget rätt. Nej. <laughs> Som när han i ansiktet på sin fru. Jag förstår inte riktigt den scenen alls. Ja, han var ju otäck. Mm. Jätteotäck. Det är den första filmen på 16 år. Där Charles Bronson inte har mustage. <laughs> och Fyler... hans sista film. Var det det också? Han dog väl innan filmen var slut till och med. Ja, det jag kanske jag. Eller innan den hade premierat. Ja, det var han då? det, Det var han, ja. Ja, just det. Den här får fyra av tio snedfyllare över mig. Jag kan ha fel där, förresten. Men uh, han dog. det är hans sista film, tror jag. Mm. Vad sa du? Hur mycket? Fyra av tio snedfyllor. Ja, något sånt. Tyvärr får den inte mer. Nej. Och det var ju med en barnafödsel där som var lite läskig också. Som ja. Lite in riktiga scener från en riktig barnafödsel. Lite onödigt, känns <laughs> det som. Det hade inte jag valt att se. Jag sätter tre gånger det räcker. Ja, jag kollar inte ens in stå. Så, kör vi lite nya leksar Ja. Mm. Jag vet vi nästan redan om ja. vi gör... Precis. Uh -huh. Nej, jag har missat det så här. Vilket? Okay. Eller vad, vi, vad uh, vet vi Vad ni kommer få för läxa. Om det står på Instagram. Mm. Nej, det har jag missat. Nej, <laughs> det vet du. Vet, jag lovar. Uh -huh. Okej, okay, utav mig så får ni flykten från en bastöj. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jag, ja, jag, ja. Jag, just ja, ja. det, ja. Det var länge sedan när jag glömt bort. Ja, ja det var ett tag sedan. Berätta något om den? Du har inte ja, sett nu. den, men jag har ju den sett den. Mm. Du har sett alla filmer. Ja, <laughs> ja men den är en väldigt fin film. Lite sådär halvtragisk. Den... Mm. Jag hatar tragiska filmer. Den är, den är väldigt ändå lite upplyftande ändå. Jag tror att jag, tror att jag Pia kommer att tycka att den är helt tragisk. Ja. <laughs> ja. Fisker finns. <laughs> Pojkar på ungdomsfängelse på en ö. Det låter ju bra. Men... Är det lite battle roller? Nej, sånt är det inte. <laughs> De har inte det ihjäl varandra direkt, så. Okej. Okay. Och mm. Stellan Skarsgård är med. Ah, Stellan är ju bra. Mm. Men ja. Den är på norska men man, det glömmer man liksom av på något vis. Det är ja. Då kör vi Perkesläxa och där fick vi ett fäck. Då upp det i tveksampodden podden och det blev Leon. Jag mm. var inte riktigt med om det blev Directors Cut eller inte. Han var det inte det va? Mm. Men han har jag också sett det. ganska nyss. Jag får se om jag ser dem. Har Patricia sett någon film? Ja, alltså jag var på bio för ett litet tag sedan Då såg jag Lucy mm -hmm. Den verkar intressant Luke mm. igen Ja Det blir genomgående tema Och Patricia Ja, precis Den var väl så Jag vet inte jag, jag visste inte vad jag, vad jag väntade mig heller Men Nej. den var väldigt den gick från väldigt verkligt i början Och sen blev det väldigt overkligt ja, på slutet Ja, jag har att den Ja, ja så det, man så blev så. bara lite så va? va? Vad hände? Men, så ja, den gick den. från bra till bättre? Nej. <laughs> Nej, men, den, men var... den har jag faktiskt missat. Mm. Men jag har hört att den ska vara rätt urbarrad i slutet. Ja, den blir den var lite speciell. Den verkar intressant i alla fall. Kanske. <laughs> jag har sett The Raid 2 oh. från 2014. Mm. Filmen tar vid vid den första filmen slutade. Och vi följer Rama när han går undercover och infiltrerar Jakarta-syndikatet. För att skydda sin familj och avslöja korruptionen i sin egen polistyrka. Grymt snygg. Riktigt coola fighter tror jag. De slåss in i husen en gång. Mm. Och så kommer de ut. Så var det massa snö överallt. Det är enda gången i filmen det är snö. Mm. Så om det är lokala skurar eller. Eller Claffel. Ja, Klafffel var det nog inte för det var snyggt snö. Ah, okay. Men det är kul att tyst var snö bara där. Vad var det för sin skull? Ja. Och slagsmål i bilar. Det är lika med balt har jag skrivit här. Det är i de bilar. Men det är lite coola biljakter och sånt med den, eller? Ja, inte det... bara slagsmål som är första. Nej. Och sen när de springer mot varsinpistol och pistolerna är oladdade. Och de måste ladda om. Mm. Båda två liksom. Laddningstöller har jag kallat här. Det. Mm. det är också, också balt. Men den här saknar lite själ. Okay. Och inte hälften så bra som ettan, tyvärr. Jag ett... har jag gjort motsatsen från många håll. Många tycker att den är bättre än första. Då har de fel. Aha, okay. Jättefel. Ja, jag kan ju inte säga emot, jag har inte sett den än, men Nej. den är en som ligger högt på vilselistan Regissör. Regiss Regissör. <laughs> han skrev i alla fall... Gareth Evans. Ja, det han skrev manus till tvåan först, mm -hmm. men han hade inte budgeterat den så han gjorde ettan först. Ja, ja, ja. lite mer småskaligt ja, Så ju mer pengar man slänger in på en film, desto dåligare blir det verkligen sånt. Okej. Ja, han... Regissören, mm. Rätt. Garrett, säger att The Raid 2 tar vid två timmar efter The Raid 1. The Raid 3 startar tre timmar innan The Raid 2 slutar. Så mm. en uppföljare på gång alltså. Tre timmar innan den slutar. Aha, mm. så den, den börjar innan. Aha, okay. mm. ja, den här får fem av tio käppar. Ja. Jag har sett en film som heter Ömheten från 2013 av Sofia Norlin. Med... Om du har sett någon så är bara stopp på oss. Mm, nej. Ja, precis. Okej. Om du har sett någon som vi nämner nu ja. så får du ja, hoppa in. Eh, med Sebastian gjort av Årnäs och Lina Leandersson. Med flera. Och det här är första filmen sedan Låt en lätt att komma in som jag såg Lina Leandersson. Hon spelar... Vad heter hon? El-vampyren. Ja, Lilla vampyr Det var ingen spoiler, va? Att <laughs> <laughs> ja, det är en vampyr med Låt komma in i. Jag vet inte. Jag tror inte <laughs> <Nej>. det, var. <laughs> Sebastian gjort av Årnes var med i Sebbe som vann bästa film guldbacken för bästa film för några år sedan när den nu var. Den här utspelar sig i nu kommer jag säga fel stad. Vilken stad är det som de flyttar på nu? Kiruna va? Fly, för att, flyttar de på de fly, staden? Ja de flyttar på staden för att de ska bygga ut äh, gruvan. Jaha ja, okej okay. men det är på riktigt. alltså Fast, mm. den här. Jag har ingen aning. <laughs> Jag tror jag börjar lyssna. Kan inte du starta nyhetspodden ja, för det? Här. Patricia. <laughs> är det är inappelt. Härligt. Det blir nog ingen bra podd. Och den här filmen, det var en väldigt snygg film, men man ska de flytta i hur alltså? Mm. Ja. Flera mil, eller? Nej, jag vet inte om det är någon... Tar de dem de är... Ja, tar de de som bara flyttar över till nästa sida, eller? Så det kommer längre bort. Jag vet inte exakt hur det går till, faktiskt. Man vaknar upp inte... och så man i centrum. Det är, inte, det är inte det det handlar om egentligen, filmen. Det handlar mer om människors öden i, i den stan. Mm. Det är bara en liten så här bigrej att husen spricker och sånt där. För att, Vad heter den, så? du? Bumheten. Mm. Annars kan du lyssna på film på nummer 18, så Ja, så... <laughs> det är en väldigt snygg film, men sa jag kanske precis... Pretentiös skulle jag också kalla den här, precis som jag kallade det Run. Runner För den känns som att den vill vara lite smartare än vad den är, typ. Mm. Så den funkar inte riktigt för mig, men ja, fyra av tio. Ja, så är vi ähm, Ingen film, men jag har sett en serie. Ja. Mm -hmm. Elementary blev det på Netflix. Ja, den känner jag igen. Jag, jag är ju Sherlock Holmes. Ja, just det, den amerikanska mm. versionen. Mm. Den var ju väldigt amerikansk, men... Har mm. ja, du sett den engelska? brittiska Ja, den är ju ja, väldigt mycket bättre. Okay. Men, mm. ja. Ja, men är okej. Men det, det är ju lite roliga, de här, det här som man, som man löser. Det är ju mm. ganska roligt, för det är ju väldigt speciellt halvt i min köra mm. ja. Så det är ju ändå ganska så underhållande så mm. Hur många säsonger är det den? En. Än så ja. länge, eller? No, alltså, alltså, nej, nej, det slutar med att man får reda på Vem handen är Vem var det? Oh, mm, jag ska jag <laughs> Det var kul, alltså, kanske man kan se den då mm -mm. För annars kan det bli för mycket, tycker jag För mycket serier att kolla på ja. så. Och så har jag sett The Red Nej, Red 2 heter den bara mm. Från 2013 Den pensionerade agenten Frank måste dra ihop sina gam sitt gamla team Den här gången får jag hitta en portabel atombom som har blivit stulen. Okay. Har ni sett Red 1? Ja, första jag den tyckte jag var bra. Ja, det uh, Bruce Willis och så... Vad heter han? Uh, Malkowitz. Ja, uh. De är pensionerade yrkesmördare. Mm. Och hysteriskt rolig. Han gör så himla snygg. Han drar handbromsen och så kliver han ur bilen liksom i svängen på något sätt. Ja, svårt att förklara men det är väldigt snyggt. Det är lättare att visa, menar du? <laughs> Nej, det är logiskt ganska svårt. Men det blir rätt lättare att se på filmen. Ja. Det var mycket produktplacering i den här. Mm -hmm. Rolig. Och sen Anthony Hopkins är med. Och det är kul att se skådespelare i roller som de inte brukar spela. Mm. Han var helt annorlunda han, han, han spelar ju bra. Mm. Och sen är hans fru med. Mm. Bruce Willis fru. Fru. Mm -hmm. Och så säger de om henne. Hon har talanger inte vi har. Folk gillar henne. Mm -hmm. <laughs> den här är den roligaste filmen på bra länge, kanske här. Okej. Okay. Så. Ni av tio dementa pensionärer. Yeah. Det var den högsta i, i, Ja, i tror det. film filmen fått här. I, Varför ja. lag? Ja, från det i alla fall. inte ja. har gett mer än åtta. Någon. Man ska vara sortsmaka med biking. Ja, man ska väl det egentligen. Um, sen såg jag en uh, sport eller en dokumentär på Netflix som heter Undefeated. Den började prata lite om förra gången att jag hade börjat se, för att ja. det var sporttema. Ja, precis. Nu har jag sett fel den. Den är från 2011, regisseras av Daniel Lindsay och T.J. Martin. Den vann Oscar för bästa dokumentär för 2012. Man får följa ett fotbollslag, college-lag, ja. som under hela deras historia, den är väl hundra år eller någonting, så har de inte vunnit en enda slutpilsmatch. Ja, vad tråkigt. Och så nu då, när de, de vill få följa dem... Det bör gå lite bättre och bättre för dem. Sen är det inte bara, handlar det inte bara om framgången i sporten utan man får fördjupa sig lite i spelarnas öden och sånt. Och det är väldigt gripande. Det är det som är lite roligt att sådana här. Mm. Att man ser lite bakom oss. Jag vet inte vilka den gick upp emot påskarskalan men jag tycker att den, den känns väl Den mm. var väldigt bra. 8 av tio. Vad är den bästa serien du har? Den, den gick på, på någon Play-kanal eller någonting. Den sista docusopan. Har ni sett den? Heter den sista mm. docusopan? Ja. Uh -huh. Är det en zombie-givare? Ja, uh -huh. svensk. Uh -huh. Ja, svensk. Mm. Väldigt, väldigt konstig humor. Men den är, ah oh, gud, den är den roligaste jag har sett i hela mitt liv. Ja, för jag såg nu de med de är på Big Brother-huset. i Big Brother -huset. Men den var ju brittisk, tror jag. Och så blir det zombie När de är Ja men det här de ska åka till någon och göra den sista Eller en docusopa och så kommer det en massa zombies Den lät intressant Ja det kan ha varit plötsligt det Jag tror inte att den gick på Tv utan den gick på play Ja den får vi nog kolla upp Men jag tror att, alltså gillar man inte första avsnittet Så då kommer man nog inte kolla på den Men det var på pricken min humor Hur står den sig mot The Walking Dead? Jag har bara sett, ja, vi skulle börja se på den. Jag och min kille. Mm. Eh, så, för den på Netflix. Va? Så fick vi på en. Och så började det så konstigt. Och så fick vi på sista avsnittet i första säsongen. <laughs> så så, så vi, jag har faktiskt inte sett på den. Jag <laughs> vet vad som händer där. Så att, eh, oh, okay. Jag vet inte riktigt. Mm. faktiskt. Vad heter serien sen? Den sista dockushoppen. Mm. Den, den, mm, den, den är en sökare du. Gör den en heter Silicon Valley-serien. Mm. Jag har sett tre avsnitt på nu kretsar finns eh, sex programmerare som lever tillsammans och försöker göra sig stora i Silicon Valley. Mm. Och de tre avsnitt jag har sett är helt okej. Okay. Svinbra tycker jag det var. Ja, inte svinbra. Men jag men tyckte de god, att de ja. tre att, att, att den blev bättre och bättre sen jag avslutade hur bra som helst. Ja, ah, gott det. Ja, sen eh, var jag på bio och såg Fury eh, av David Ayer som eh, bland annat skrivit manus till eh, Training Day. Och den är ju bra. Mm. Mm, det är med Brad Pitt och Kjellibuff Med flera Den handlar om en division Under slutfasen av andra världskriget Han är rätt hunkig Brad Pitt Han är väldigt hungrig den här också han är, Vad är han? Hur gammal är han? Skönt, 50 eller? <laughs> kan han vara 15? Nej. Jag vet inte ja, Närmare ja. Ja. 50 ja. Ja. Ja. I början av filmen så har de precis förlorat Sin andra assisterande förare Eller vad de säger Så de får en ny, en ähm, maskinskrivare som blev utslängd i kriget efter att ha varit med i armen i åtta veckor. Det var den här Kjela skar sig i ansiktet med en kniv. Alltså, det ja, bara för att vara mer autentisk. Mm -hmm. På riktigt. Ja, det kan det nog ha varit. Och han äh, har ju lite svårt att komma in i gänget där, kan man säga. Och blir ju verkligen utsatt för sjuka grejer ända från början. Så ganska intressant film. Kjela är fantastisk. Brad Pitt är jättebra. Eh, snygg film, lite klyschig men eh, väldigt underhållande. Då, så. Mm. Hur sköter du sig stridsvagnen? Den, den skötte sig hur bra som helst. Great. Bra ja Inga repliker? Nej, den väldigt få i alla fall. Ja. Mm. Så den fick en eh, sjua. Ja. Har du någon mer du vill prata om? Passa på nu. Mm. <laughs> passa på eller passa? Ja. Nej, du så passa på, för du har ju väldigt <laughs> intressant... Eh... <laughs> Jag kan bara säga någon film som jag tycker det är bra. Mm. Ehm, och den såg jag, såg jag också en. Den har jag också sett väldigt många gånger. Och det är Zombieland. Ja, den är bra. Den är den riktigt rolig Jag har bara sett jag den så... en gång men mm. Jag har också bara sett den en gång. Har du sett serien nu Han kommer Eller den... Nej. Det var väl en sån här provserie för sig. Av... Netflix. Nej, det var inte Netflix, Amazon. Men, Amazon bara, ja. Jag vet inte om den blir forts nu är fortsättning på den. Men. Mm. Det finns en pilot i alla fall då? Ja, det finns en pilot tror jag. Ja, men den, den kanske kan... lades ner, jag vet inte. Som, li alltså, som den filmen eller som är... Ja, ah, bygger på filmen. Ja, ja. ja den bygger på filmen. Ja, mm. Alltså helt andra skådespelare och så. Ja, det tycker jag. Eller mm. ja, men... ja, jag, jag, Den fick nog ganska dålig kritik. men För sombrännen hade fått ganska bra. Mot den själva filmen tror Ja, men det, det är ju lite speciell humor så att det kanske en film funkar nog, men en hel serie kanske blir mm, lite. Om nu humor är samma, eller så. Ja. Kanske blir det inte, inte lika roligt att se det gång på gång kanske. Nej. Jag drog alla avsnitt av Afro Samurai. Mm. Se den här? Nej, jag har inte sett den. Historien om en samurai som tagit sig för att hämnas på sin faders död. Som tagit sig för att hämnas. Ja. <laughs> det utspelar sig i ett futuristiskt men federalt Japan. På sin väg får Afro möta mängder av fiender och häpnadsväckande utmaningar. Lite halvblodig sådär. Mm. <laughs> Helbloodig menar jag. Ja, ja. Ja. Du det, det är mer rötten färg. Ja, okay. mm. Och episod 1 heter Number 2. <laughs> okay. Som tillägger jag. Ja. Det är lite samma som Red Warf. Det första avsnittet heter The End. Mm -hmm. Fem avsnitt. Och det är precis lagom för en serie tycker jag. Fem avsnitt sammanlagt. Ja, och det behöver inte mm. vara mer. Nej, det... Nej, jag man... gillar också korta serier. Ja. Det väldigt Bra början, bra mitt, bra slut. Då, mm. då blir det lite mjölkning och så. Nej. Och att släpper en film efter, det klart. Ja, mm. det var en grym serie och den rekommenderas. Vad bra. Mm. Jag kan även säga att jag har sett Afro Samurai Resurrection från 2009 filmen Okej, okay. höll den måttet ut då? Nej. Nej. När kroppen till Afro Samurais döde far skäls sin grav Måste Afro ta upp kampen mot en armé av fiender För att hans fars själ ska få fri igen Och den här får fyra av tio katanas ha. Så den var inte alls lika bra som serien Nej. Sen har jag sett Snowpiercer Oj, Har du sett den? intressant Den har jag också sett Den är från 2013 av Junho Bong Som även regisserade The Host Som vi hade som läxa för en massa veckor sedan mm. Det är med Chris Evans, Jamie Bell och Tilda Sinton med flera Captain America menar du? Mm. Ja. Captain America, Jamie Bell och Tilda Swinton, och de flera. Det låter bättre. Och så är även Kang Ho Song med, som spelar i The Host också. Ja, Ja. Hur han var, var väldigt skäggig va? Eller var han gammal? I Snowpiercer är han skäggig, ja. fast inte i The Host. Nej. Den här tyckte jag om, måste jag säga. Ja. Eh, man skulle kunna tycka att den utspelar sig på ett tåg i framtiden. Man skulle kunna tycka att det blir väldigt enformigt. Ja, men det sa vi lite Speed 3 va? Ja, exakt. Ja. Jorden har frysit till is um, av något ämne som man försökte stoppa. Um, man försökte stoppa global warming, vad säger man? Globala okay, uppvärmningen, yeah. ja. <laughs> Fast uh, det blev motsatt effekt så alla frös i typ Så man slängde in alla i ett långt. Eller ett tåg på en räls som går över hela jorden. Ett varv tar ett år. Och det är ganska roligt. En scen mitt i en slags scen så åker de över nyårsbron och så börjar det. Ja, stanna alla upp och säger Happy New Year typ. Kul. Ja, den är väldigt väldigt speciell humor och väldigt eh, jag tycker den är väldigt varierande trots att den som sagt har ju sig på ett tåg så är det, det är eftersom lite det på tåget. Ja, och eftersom det är alla människor på hela jorden bor ju där så finns kvar och då måste ju allting finnas där så då går de ju liksom genom alla de här <hör> olika vagnarna. Och, och, och så, så, ska så ju längst så vi, fram i ja, tåget. Precis. Ja. Och på så sätt blir det väldigt varierande och, ja, jag, jag tyckte om den här. Tilda Svinton kände knappt igen. Nej, precis. Hon har ju jättestora glasögon och så. Löst. Här, Löst där, ja. mm. Helt Helt Men vad tyckte du då? Jag tyckte att det var så bra. Nej. Faktiskt. Nej. Vad var det som inte var bra då? Jag vet inte. Det känns bara fel. Ja, väldigt klyschig. Nej. Jo. Klysch. Det var vad som var klyschet då nu. Nej, men, det var allt. Allt var det. Jag ser vad du gör här. Ja, nu försöker ställa dig mot väggen som vi har fått påbakning av men jag tyckte inte att det var någon, det var liksom inga grejer som man, som man hade sett förut. Så. Den var väldigt innovativ tyckte jag. Jo det var det men det var samma känsla i alla andra filmer också. vilka andra? The Raid 2. Och ja, den här, nej, det den var ungefär sett. likadan. Det är två filmer då. Bra, då var det slut. Den andra har sett. <laughs> nej, den fastnade inte alls. En scen som jag verkligen gillade, det var eh, det är en eh, som jagar eh, Chris Evans karaktär. Han är ganska mycket längre bak. Jag vet du. vad det är. Han har inte skulder med sig. Ja. Därför är det inte bra. Ja, just det. Sorry. Han är ganska mycket längre bak i tåget, han som jagar. Och så svänger tåget en väldigt skarp sväng. Och då skjuter han liksom igenom. Att ja. Ja, tåget blir som en båge. Ja, precis. Ja, så är ser han honom lite längre fram i tåget så skjuter han mot sådana och sånt. Det tycker jag var häftigt. Mm. Jag ger en åtta av tio. Ja, jag, jag vet inte betyg, men Nej. inte alls så mycket. Hälften kanske. Okej. Okay. 4 av fem ja, får du nog lite med Fyra av fem alltså ja. Nej <skratt> Hälften av vart av tio är 4 av fem Ja, bra Femma ja, Jag skulle nog i så fall vilja prata om Kjellabuff Ja, du får prata om Kjellabuff Jag tänkte på det när om att jag tycker han är, han är ju fantastisk skådespelare Men jag vet inte, tänk jag tänker vilka filmer han har med Det finns någon film när han är väldigt ung När han, när han är på något så här fält Åh oh, gud. Indiana Jones. Nej. Ja, <skratt> just nu. <det. skratt> han var väl där. Det där är därför inte jag gillar honom. <skratt> mm, nej, men... <skratt> <skratt> ja, det vet jag nog inte vad det är. Eller, alltså, var det hårdrollen ja. eller, eller, eller... Ja, den. Mm. Jag, jag, jag tycker bara att han är en väldigt duktig skådespelare. Ja, om man skär i ansiktet med en kniv ja. så går man in för rollen i alla fall. <skratt> ja, det får säga. Men annars så... Nej, det finns ju så många bra filmer. Transformers kan du tänka på. Ja, men den tycker jag ganska Men Transformers tror jag nästan var första filmen man såg honom i. Nej. Nej, var det inte Nej, nej. Jag tror inte jag tror att jag sett han innan ja, det också. Finns, Han spelar Låles. i någon film som han är utvecklingsstörd. Den är också jätte, jättebra. Den är verkligen fantastisk i den filmen. Men det var när han var lite, lite yngre. Mm. The Hole, eller någonting, heter den. Den här, när de är med. Holes. Holes, ja. Precis. Den, den är set. jättebra. Det är också, han är en sån busse som får komma ut i något lägre eller så. Så ska de för att de inte ja, Jag tror inte jag har sett någon film med honom. Jo, han var med i Charles Hinges och I Robot Den är bra, Disturbia. Mm. Men Transformers var den första som jag upptäckte honom med. Nej, mm. mm. ja, men Holes ska ni se. Ja, Den, okay. är, den mm. är faktiskt jätterolig. Mm. De har ju många bra filmtills här. Mm. Ja. Ja, alltså sen, det finns ju väldigt många bra. Men eh, jag är väl kanske lite som min bror. Jag vet inte vad han sa när han var hemma. Jag tycker ju om de här Spirited Away och Totten. Mm. Ja, de är så bra. Ja. De är jättemysiga ja. Ja, de är fina. Det är så där, jag tycker nog om när de blir lite sådär, nästan. De, de är så här vackra och så lite, lite sorgsna på något sätt. Mm de är, är ja. inte så Men får inte så bli för sårda så bara nej det inte. vet jag att du inte tycker du finner det dåligt om den är sårda tycker du nästan ja faktiskt, mm, ja. faktiskt. Inte jag inte ja bara den liksom tar sig upp igen, så då, ja, då får jag det hellre vara tvärtom, att det bara går ner för det, i sådana fall. <skratt> Okej. <Okay. skratt> som Brooklyn for a Dream. Aa, den ja, men han var, var bara, bara tragisk. <skratt> ja, men det är, är det som du sa, det är liksom bara... Det går <skratt> lite dåligt i början, och sen går det bara sämre och sämre och sämre. <skratt> ja. Ja, det är sant. jag såg andra avsnitt av The Flash. Har ni sett den serien? Mm, nej, jag inte den. Förutom de uppenbara logiska luckorna så finns det många fler, många fler logiska luckor mm -hmm. som inte alls passar in. Nej. Men den skitlar fortfarande lite, den är fortfarande ganska bra. Okay. Fast första, andra avsnittet var ungefär som första avsnittet. Mm. Med lite twist i slutet och sådär. Men jag får nog se några avsnitt där. Så, mm. så försöker jag ge mig på Green Arrow också. Jag har bara sett tre avsnitt av den tror jag. Mm. Men Gotham hade du lagt ner eller? Gotham hade du lagt ner, mm. tre, efter tre avsnitt. Ja, efter ett lärning. Mm. <laughs> Orka verkligen inte fortsätta. Nej, det var ingen hyllade. Du Har du sett Gotham? Mm. Nej. Ja, och sen hade jag då sett Muminfamiljen för typ tre timmar sedan. Eh, Muminfamiljen på Jovea Den regisseras av en som heter Xavier Picard. Eh, ja, den handlar alltså om. Ja, finskar, sitter i rullstolen. <laughs> ja. ja, just det. Det är liksom som en blandning mellan. Eh, Patrick, vad heter han? Patrick Stewart. Va? Nej, inte. Jo, det heter han. mm. Hans roller. Han spelar Xavier och han spelar Picard. Eller? Nej, det är, ja! han, det är inte han som spelar Picard. Eller gör jag Picard. Ja, Jag vet inte. Men det har ingenting med saker att göra familj på Reveran handlar om Muminfamiljen. Vad är det här? Jag har aldrig talat om det här. Det är, barn... det är en långfilm. Vad tog mm. ja. um... var med. Ja. Vad tyckte hon? Hon tyckte den var bra men jag märkte på henne och hennes kompis att de inte alls lika fokuserade som när vi var på till exempel Bamse mm. och även Petsson och Findus som jag tyckte var värdelös. Men, um... Så den här var lite långtråkig tror jag. Hur lång det var tyckte den? Även jag... En timme och tio minuter typ. Ja, men det är ganska så lagom. Så det var inte pengar. lång men, men ändå så att jag blev lite sömnig i slutet. Muminfamiljen eh, hittar ett, eller de, ja, det, det är ett själva skepp som eh, sjunker utanför deras hus typ. Och så åker de och hämtar lite grejer där, hittar lite pengar. och Får de pengarna så åker de till riveran. Får man ta pengar så? Är det? det är okej. Okay. Det är bra att veta <laughs> framtida. Fast, fast nu när jag tänker efter så när de kom fram så hade de inga pengar så jag vet inte vad de gjorde det missar jag, vad som hände med pengarna. För när de kom dit så, så hade polisen. de ju inga pengar när de skulle ta in på hotell och sånt. Man, man ska lämna pengar till polisen, så det kanske han de gjorde. Ja, det kanske var det de gjorde ja. på vägen. Som sagt, den var lite långtråkig och ja, jag har väl aldrig riktigt gillat mumintrollen heller. Så... Alltså mumintrollen? Ja, Mumin familj. Ja, men helst, vad säger du? Vilka mumintrodruade var? De med massa bandage runt sig. Mumietrollen? Mumiefamiljen. Okej. Okay. Nu är jag med. Jag har talar som talas <laughs> Nej, det förstår jag. Nej, det är så bra. Det hade kanske varit bättre faktiskt. Muminfamiljen på riveran. Det är en filmidé. Ja. Jag tror att det är måste att man gillar mumietrollen. Mumietrollen. Ja, för om man skulle gilla den här. Jag har inte hunnit fundera ut vad det blir för betyg på den här, för det var lite svårt. Mm. Var Lilla My med? Ja, Lilla My var med. Ja, Lilla. ja hon var jobbig och hon. <laughs> jag gillar henne. Ja, ja nej, så den eh, har jag ingen mer. Alltså, jag har ju inte sett någon nyss. Det är nej, det spelar ingen roll. Bara nej. säg alla du har på din lista här. Det är jättebra. Ehm, jag är ju big fan Kill Bill, mm -hmm. men den mm har -hmm. jag är kanske pratat om. att de skulle kortat ner den filmen till en, tycker jag. Nej, nej, nej. nej. Jag vet aldrig vart, vart tvåan och trean börjar För jag kollar alltid på alla efter, tvåan, nej. Ej, Oj, förlåt, tvåan Det är bara två filmer ja. just det Det skulle komma en trean Ska Det ja, det har varit mycket prat om det i alla Jag vet inte hur pratet går nu, men jag tror det Okej, okay, var heter den? Kill Ja, vad skulle den heta? Jag Kill Keat Det är en komedi <laughs> men... Ja, vill kan de inte dö igen nu Nej, nej. <laughs> <laughs> Jag tycker andra är bättre än första Vad Som sagt, jag har aldrig vart den först slutar och andra Nej. börjar. För jag kör alltid. Mm. Här, det känns ja. som att andra är mer lågmälda och man säger lite mer prat och snack. Först det är det lite mer äckligt igen. Jag, ju... jag gillar ju mest när hon ska träffa Oren. Det är ju den bästa så jag, ja, jag scenen. Är... Ja, eller precis. Det ju nästan den bästa. Men det är ju första. Nu mm. kan det vara andra. Nej, förstås. Mm. Jag, för först jag har sett ja. den filmen som den uh, scenen bygger på. Det? Ja, mm. den heter någonting med The Ice Princess eller något sånt där, inte alls kanske, men någonting sånt. Mm. <laughs> Någon, nej, någonting med Snow eller Ice eller något sånt heter den, det är mm. en samuraifilm också. Mm. Gillar du samurajfilmer lag eller bara den här? Eller Tarantino eller? Uh, ja, nej jag har nog inte kollat på så många samuraifilmer så, men det finns den här med, vad heter han, som är med och gud märker att jag är inte är så bra på honom nu Det ja, samma med mig, jag har ju jättesvårt att komma upp på Ibland Den eh, sista samurai, samurai eller Tom Cruise? Ja, som... alltså det är typ kanske den jag har sett som är sam... Jag vet inte om jag har sett så många faktiskt äh. Ja, fast den var, de var ju väldigt olika men, mm. men de vill det Syrliga det när det är, är sådana här små scener som När det handlar om henne, eh, Oran Att det blir tecknat eller att det blir ja, animerat det. Eller? Ja, det är det, ja, det tycker jag är roligt så ja. så Det är även i vet du, vad är det, någon, de sista Harry Potter-filmen Eller något Mm. Så ska de i alla fall bara berätta om de här tre... Ja, just det. Ja, då ja, är det ju också animerat. Mm. Det är också jättehäftigt. Ja, kul. Det är kul mm. när de går in så bryter liksom. Ja, det lite. tycker jag är roligt faktiskt. Mm. Någon mer? Nej, sen vore det nog bra. Jag såg första avsnittet av Konstantin. Jag till och med skrivit in flera in här för att jag ska rätt. <laughs> <laughs> lite för mycket action hela tiden. Men det kanske är bara på, för att det är första piloten vad man säger. Mm. Så att de ska fånga in. Men det gjorde den ju inte för mig då, eftersom... Det blir för mycket i aktien. Men där får jag nog se, ja, något avsnitt till i alla fall får se. Den där pilotsjukan som vi har pratat om förut. Ja. Att man måste slänga in så mycket som möjligt bara för att... Allt på en gång. Ja. Men Konstantin är ju en favorit. Mm -hmm. Hellblazer. Jag fick lite slippa hålla vid bara vibbar och den här serien. slippa i och har sett den. Filmen har sett? Filmen är tusen gånger bättre än serien. Mm. Okay. Lite coolt dock, där han sitter i baren och röker och ja, lite andra saker i slutet här. Då är jag klar med mitt. Ja, jag har väl inte så mycket mer att säga förutom att jag, jag kanske inte i filmpodden men jag såg på Filip och Fredriks nya serie Ska vi göra slut igår. Mm. Och jag har ju tröttnat lite på deras tv-produktioner, speciellt de här studioproduktionerna och sånt. med Vilka tusen har dem. De här Breaking News och alla de här som de gör i studion. lite en his Hiss? Sen hittar jag något så där jag knappt på. Men... Just det. Nu har de ju då börjat, eller återigen, gjort en snäserie de åker ut och träffar folk. Bara namnet där så det går bort för mig. Men det verkar väldigt seriös. Ja, alltså man får ju, de åker till personer som har problem i sina relationer. Och, Ska de hjälpa dem då? Ja, men då, det, det säger de klarar tydligt i början också. Att de är ju inga terapeuter eller de är inga experter utan de vill bara sätter att prata. Men de har sett ner och pratar med dem, och liksom, så att de, problemen kommer ut till ytan och så får paren lösa det själva. De lyckas väldigt bra i första Och det är väldigt gripande och väldigt. Ja, de är verkligen tillbaka på banan Så även om man har trött på dem så tycker jag att man ska ge den serien en chans. Det kommer vi inte göra. Nej, nej, nej men du hatar ju dem. Jag vet inte ja, nej, de, är. ja nej, de är alldeles för mycket nu. <laughs> ja, Men inte i de serierna, de är verkligen lågmälda i den. I alla de ser när de åker runt, även här du, får vi följa med. Också, så vi bra. De är inte alls gapiga att jobba De spixar inte riktigt när de är på riktigt så. Nej, som i podcasten, det är ju natt och dag verkligen. Jag har inte lyssnat på podcasten, eller hajsapparal, ett och två sätt. Ja, det det är, är ju otrolig skillnad på det också. Det är de ju verkligen extrema och excentriska. Men här ja, de... det var ju roligt. Förutom i ja. slutet, eller som förra då, då mm. kände jag att det här nu nu är det dags att prata mm. om Nej, men det här är en helt annan. Det är helt annat. Så det tycker jag man kan prova på. Mm. Har du något sånt också? Så. Något, not, någon uh, reality-serie eller vad ska man säga? Ja, det kan man väl kalla Sista docusopan kanske? Sista. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, nej. Då kör vi lite flickshort tycker jag. Ja, det låter bra det. Då blir första duellen en science-fiction-duell. Spaceballs mot Blade Runner. Jag vet knappt om jag har sett något. Då får du läxa ut oss. Ja, <laughs> <laughs> För ja. Blade Runner är ju en av mina favoritfilmer. Det är typ, jag brukar ju växa mellan den och några till när jag säger vilken är min favorit. Just det. Jag, jag säger Blade Runner också. Bra, då vinner den. Mm. Den här såg jag att du har varit inne och satt betyg på tror jag på på, på Star Wars episode 3. Ja. Mot Full Metal Jacket. Jag vet inte om jag gillar någon av dem riktigt. Jasså, yes. Full Metal Jacket är asbra tycker jag. Ja, det är Har du sett någon? Ja, inte den sista. Nej. Stanley Kubricks eh, vietnam ja? ja, det borde vara som alla andra krigsfilmer. Vad säger du då? Ja, jag okay. vet inte, det är ju svårt val, men... Ja, jag säger Full Metal Jacket i alla fall. Ja, jag får nog hålla med er. Men jag är en av få som faktiskt gillar Star Wars. Absolut trean. Fast då? just trean bara, de första ja. två gillar jag inte. Ah, nej. Det jag <clears> får <throat> det från... Okay, ja, då tar jag något. Interview with the Vampire mot Planet of the Apes från 2001 av Tim Burton. Jag har inte heller sett den första förstörs. Den står också på min lista. Vampyrfilmen? Ja, mm, den är bra. Mm, den är mm. bra. Och det är inte planet av direkt, va? Nej, det är den inte alls. Förutom att Michael Jackson är med. Va? <laughs> det är väl inte. De har lagt en bild när hon. Och vad heter hon? Hon som är en faktab också. Mm, som är gift med Tim Burton. Ja. Mm. Elena att hon kartor Bowman? Bowman. <laughs> de har lagt in ett sånt. När hennes sminkning och Mike som bredvid sig. Och de är skitlika. Aha. Jo, den har jag sett. Ja. den bilden. Mm. Det blir Interview with the Vampire. Yep. Ace Ventura when nature calls mot The Hitchhiker's Character to the Galaxy. Det är det första Ace Ventura eller? Nej, andra. Den var inte alls bra. Det var precis samma det var film. Det var nog inte. Nej. Har du alltså, sett Jag det älskade tid? den när jag var liten. Ja, inte den andra i alla fall. Äh jag har också sett The Adventure av en eller två gånger. Nej jätt... det är ju lite ja, samma precis. film för mig ser. Jag blir så jätteglad när jag hittar den här på. Olians för typ 129 spänn. Ooh, mm. The Adventure står här och står här och oss har köpt jag nummer två. <laughs> ah okej. Okay. Ja, jag älskar den när den är liten men det är ju ingen speciellt bra film inte. Nej inte två han ja. är precis likadan som vi. Men inte... du gillar inte Hitchhikers Guide to the Galaxy eller? Eh, nej men när vi väl ja så tar den. Ja, så, så, så kan vi vara lite sams. <laughs> vi skulle inte vara samtidigt idag Hade vi bestämt. Eller hade Martin bestämt. Haha, Killbill volym 1 mot Leon. Leon är också bra. Ja, det var ju Det var länge sedan jag såg den, så jag får nog säga Killbill. Säger du det med? Jag har väldigt svårt att välja. Extremt svårt att välja på de här faktiskt. Ja, men de är lika bra båda två. Mm. Egentligen borde man säga Killbill för den kvinnliga antagonisten. Jag tycker nog kanske att. Eh... Är det antagonist Gustav? Nej, protagonist. Protagonist. Och det menar hjälte. Hjälte, ja. Att det är både dock, där i och för sig. Men jag säger ja. Leon. Förlåt. Mm, nej, men, äh, känslan säger ändå till Bill för mig. Mm. Så den vinner. Då har vi. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mökbådet alltså mot The Incredibles. Incredibles säger de att den är dålig. Nej, jag tyckte de var jättebra. Men ja. det är ingen som har riktigt stannat kvar hos mig. Så, mm. Som jag brukar säga sen det nu. Äh, men mökbådet är en av mina favoriter, så den säger jag. Har du sett något av Nej, jag tror inte det där. Jökbord kan borde man väl kanske ha sett. Men jag kan inte heller säga någon. För jag, jag vet inte Har du inte sett Incredibles? Jo, jo. Jag tyckte den är bra. Ja. Men är den bättre än Jökboet? Jökboet är en sån här film man säger att man... Den är ganska tragisk. Ja, du precis. Det är en sån film man ska ha sett och ska tycka var bra. Fast som sagt var den lite tragisk. Men jag får säga Jökboet med då. Ja. Jag får som jag ville då sen det. Så jag. vi inte blir förradiga på varandra. <laughs> uh, Wally -E mot uh, LA Confidential. Ja, det har jag gjort. Batman är medan också, va? Är det Batman och Kim Basinger? Nej. Kim Basinger är det. Vilken Batman menar du? Michael Kitton. Uh, Nej, det är det då? Men det väl Kilmer kanske är medan. Just det, men tryck bort den för <laughs> jag motsätter den. Okej. Det är Man in Black mot Wally. Wally. -E. Ja. Ja, Det <laughs> att tycker jag. Kan. Man in Black är ganska rolig ändå. Mm. Ja, men uh, inte i nätet tycker inte jag. Nej. Nej, åh, det är riktigt bra. Mm. Fast mm. tragisk. Mm. Mm. Dogma mot Scary Movie. Nu vinner Alonis Morissette äntligen. Ja, det gör hon. Har du sett Dogma? Morissette spelar Gud. Så bra. Mm. Mm. Jag ska sätta upp på listan också då. Ja, det kommer, det det det Batman kommer Batman med. en lång... Mm. Mm. Vilken Batman då? Den nya. Gör... mig i Dogma. Nej. Oh, yeah. det. Ja, det, det mm, då har vi Hitchhiker's Guide to the Galaxy igen Mot Spider-Man 2 mm -hmm. Spider-Man 2 är den dåligaste utav dem ja, den bästa. Förutom trean Nej, Spider-Man 2 är den bästa <laughs> som har gjorts hittills Det enda snygga är snyggare när de sitter på kaféet Och de får en taxi över sig Det är så jäkla snyggt det finns Nej, inte, men... den är tågsen är snygg också Ja, den är bra också Men inte lika bra som Taxi ja, jag säger lyftande skrattig laxen, men den är dålig. <skratt> <skratt> <skratt> har, har, har du sett någon av dem? Jo, Spider-Man har jag sett, men inte den andra. Men du gillar Spider-Man 2? Ja. Mm, bra. Vilken fiske! Men. <skratt> <skratt> men du vann den! Jag tryckte på den. Ja. <skratt> Nästa duell blir så mot The with Wolves. Jag har inte sett den andra. Och så tycker jag bara vidrig. Alltså dansa med varje av Kevin <skratt> Jo, ha, men den kanske jag visste ha sett då men här såg jag kanske när jag var elva. Såg du den? Såg so Ja, Jag såg kanske när jag var elva. Det kan det stämma för det kom 90. Du såg den 1911? 1911 såg jag, ja. Du såg den när du var elva och sågade den? Nej, det gjorde jag nog inte. Okay. Mm. Jag tyckte nog att den var bra då, men jag har inte sett den sedan dess. Nej, jag har också bara sett den en gång. Ja. Och den var bra, men tragisk. Så... så. <laughs> Mm. Då säger jag, jag säger den som gått på Ja, jag säger så Säger du också så eller säger du så, så som... <laughs> <laughs> Jag får nog passa på den så att Ni får slåssa om det. Ja, då säger vi så Skulle vi... Kostner är det alldeles för lång Kan vi, kan vi, kost, kan vi kost, nu är alldeles för lång Och I och för sig, de har lite samband i början där Vilka då? För de är nära såg av hans fot Och det gör de i så. Jag minns ju inte rätt. Nej, då, men jag så kommer Jag, jag kan nog inte jag säga den ser så bättre. För att jag, så då tar vi nog så ändå. Den för 40 för i så sågar de av foten. Det gör de inte i den som är vargar. Ja, du har övertygat mig. Tack. Star Wars från 77 mot Memento. Ja, det vinner ju lätt Star Wars. Men Memento är ingen dålig film. Om man ser den baklänges. För då, då har den en mer sammanhang. <laughs> Nej, så får man ju inte göra. Eh, Memento. Eh, har... Ja, jag har ju aldrig riktigt varit med i Star wars eh, nerd Så jag. Det har jag. Ja. Så jag har inte riktigt det där. Eh, vad heter det? Vad kallas det när man har sett någonting som, är bra, som var bra när man var liten och så. Rosa retroglasögon <laughs> Så kan vi kalla det. Jag säger Memento. Jag säger Star Wars. Mm, ja. Vad tycker du om Star Wars? Mm, ja. Visste den bra? Mm, ja, vi säger Star Wars. Star Wars! <laughs> ja, du, nu kör du samma grej som jag gjorde förut. Med ja. precis ja, Jag, jag så, försökte i alla fall. Då får du med det en gång också då. Uh, nästa duell blir jättesvår. Inglorious bastards mot The Dark Knight. Ja, den är svår på riktigt. De är mm. lika bra de två. Mm. Jag har inte sett Inglorious bastards. Fast uh, Tarantino vinner nog ändå med ett hårstrå. Ja, det gör han faktiskt. Då klickar jag på den. Bra. Vi tar sista här nu. Och då blir det Reservoir Dogs mot Black Hawk Down. Talantino igen. Pass. Black Hawk Down var inte så jättebra tycker jag. Jag minns inte så mycket från den men jag vet att jag har sett den. Mm. Men jag, jag älskar Reservoir Dogs så mm. den säger jag. Vi kör på den. Bra, så avslutar vi med det. Mm. Hoppas det blir lite bråk där i alla fall. Ja, <laughs> jag försöker bråka lite idag. Vi har veckans <coughs> fråga som Martin skickar in till oss och det kommer... Varsågod Martin! I'm talking about a little place called Aspen. I don't know, Lloyd, the French are assholes. Jag Lämna ett litet utrymme här för skratt. Ja, vi har väl alla sett filmer ibland som får oss skratta på oss. Men det händer inte allt för ofta. Veckans fråga blir Vilken film har du skrattat allra mest åt i ditt liv? Och varför är den så rolig? Tack. Det var en bra fråga. Mm, verkligen. Mm. Och kan vi nå Patrissa någonstans? Ja, på Instagram. Det heter jag. Patricia <laughs> Olsson tror jag någonting. Aha. Men vi skickar ut en länk. Ja, det det. Och ni når oss på filmpodden.se Facebook.com Slash filmpodden. Fyra Likes kvar eller? sex, Nej, sex, likes, sex kvar? likes kvar? till hundra. Ja. Jag har inte likat. Fem mm. likes kvar till hundra. Ja. <laughs> Det är inte så viktigt egentligen tror nej, jag. Nej, det är det inte. Det är det bara är Facebook det. som lurar en sån här. Nu har grej. du sex likes kvar till hundra. Ja, du de... måste till hundra. Ja. Uh, nej, men jo. <laughs> ja, det är lite kul grej bara. Ja. Ett filmpodden på Twitter, ett glarsed, ett per76. Och så samma på Instagram. Jajamän. Tack och hej. Tack och hej. <laughs> Tack och hej. Hasta la vista, baby.